Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din Assalatu wassalamu ala asyripil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amat bad. Sini, cuma ringkai ngalah lebih. Tuma puji lawan rajaana pengalat ala. Nasaba sehari penghentian nak. Nanti apa di. Nah, kepada angkana mutamawi. Yw e ulah lebih inarito ulan Tau sebuah pada 76 Hijriah ya, Tau sebuah lima Meladiah Memuari pengalaman Ta'ala Nasimata Nabi Moki Kudutuk Adikasi disi yang Anrenge ajak pada Jepang Kutupa Awatangan Nabi Ding Insya Allah Ripa Megai Rupa-rupana Pakasihwata Dan niya Amal-amal amal cita I dalam nak IWE Ultra Malang. Nasabawi ni naudzubillahirojong. Dijemaikan antara Niriona, Pengalata Allah, Relino lebih-lebih lagi material. Insya Sebelum kita melanjutkan pengajian sahur ini, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat berpuasa. Kepada seluruh pendengar Radio Suara Asadia, demikian juga kepada seluruh warga Asadia dimanapun berada. <coughs> Semoga Allah Subhanahu Wataala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita, sehingga insya Allah kita bisa memperoleh rahmat, magfirah dan kelepasan dari neraka insyaallah sini temaning kaling malabik ila na iya subu mamulange pemana serampin iki sidih hadise na pesuwe ante gurutta bukhari popoler dipenglutta bi huraira mengenai al ulun tamalang an Anabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama: "Idha jaa Ramadhan futtihat abuabul jannati wa ghulqit abwaabul jahannama wa sulsila sekiranya shayatin Zikra so, kiraabat bunna pole sahabat malik bi Abu Hurairah an-Siri ummut riyuna pengala <coughs> ta'ala makkah dai Maka disuruh Nafu Nga Allah Ta'ala Tuhan Sri Bama Sinaniya Aslamakang Nah Riku boleh ni ulang Ramalang Iti mpakni babana suruhkah Andrangnya Itutukto ni Babana Ranaka Andrangnya Rikaloto Setanggih isu es ya surtony keritu setanggih. Ilana desa ewe. Dua telur buat dingin pahang. Mak deh. Nariku boleh ulan ramalang. Tapi tempat ni beban nasurga. Yang ketua lah ada sekelengi, maka dia putih hat, abu-abu sama ih. ni bawana, langi eh. Agak Akatana maka dia narik kuramalan ni, boleh ni ulun ramalan? Itimbak ni bawana langi eh, Itimpak ni bawana seluruh gay? Betul na, ilalun na ulun ramalan. Naukai ukae pangalata Allah, tangatna pamasina. Na ukae pangalata Allah, sinina yero alunas sabariye, na uding tak bollo bollo pamasina Jadi Ya jini jini gi mat tungat lori sisi rajana puan Allah ta'ala arirana ulan Ramadhan InsyaAllah dijanciwi main lori bereng dicemayaka dan niya pamala tantri gangka boleh risisi rajana puan Allah ta'ala nah ini salah sewa na akkatana makkadana nabita narikupole ulan ramalang ibu Bukani babana suruga Bukani babana langi Betul Ya rupanya Allah Ta'ala Naukarengi sinina atana Tangatna Pamasena babana Pamasena babana Kamasena babana Adam penna Jadi Ini gini kita Menggunakan kesempatan itu untuk mak kesi yang anda renge mak kembali macai cing. Rilalalana punya pengalat aala. Ida ulang kembali. <tuh> Insyaallah melu i. Ritimpa kan ritpengalat aala. Ba bana suruga. Melu ritimpakan kan ritpengalat aala. Ba bana lagi e. Ba bana pemasihnya pengalat ta'ala Melu ribering. Decing. Malah lebih Dijimah ega. Anrenge pamala tanri gangka. <coughs> Nomor dua. Maka day. Hadis e. Wagul dikat abu abu jahannama. Itu tuttoni babanna. Renaka. Wasul silati syayatinu. Anrenge. Risapa toni. Setange. Aga akata na yewe e kata nak yewe e warikadana na bita yang hari itu niigi niigi tau matunga tongang maka malak madi ceng karana ta'ala rida lena ulang ramalang majipun naulini tu kuasaiwi hawa nafsu na nulini kuasaiwi cinna na nulini kuasaiwi sinina iro anu dingin mapat iwi lawri Anak wat di lauri adorakang nge, Ia mak betuang nge makadah. alena, la la la la map patiwi e, lauri ranaka. An rang nge, na syurotoni ibalisi. Na syurotoni na, gaga, wat dipaka bilim pilingi. Na sabak, setongan tangan na, ia metu na paka Nareku idik mematuh Melo ipaka biling-biling Nareku Boleh ulang ramalang Nareku lulengi na Pamega iwi ipaka siwiata Lorisirajan na panggala ta'ala Pamegaiwi iwi iero, na Iro dingge Nasabari Natimpaka ki panggala ta'ala Tanggat na pamasek tanggat pamasek na Natimpaka ki panggala ta'ala Babanna Asalama maka nge, makbutangi makadaya. Itu tu kenitu aleta, sininna iro lalalalang. Waddinge nasabari na tomadosa. Waddinge nasabari na tomadosa karifungan la ta ta'ala. Nah, reku itu tu kennyaleta iro lalalalang. Iya, nasabari na tomadosa berarti eh, isapat tu ni tu sitangeh. Ika itu harus setangnya. Eh? Kajian dia nak agak setang. Apakah bilim piliki. Sini. Kita marah yang kelingga Setengah-setengah nak. Bagi nyaji. Angka pahangi, Hak desain lebih tak iya. Eh, Sibawa pahal lain. Nah yakinya. Ia roh maluru e. Eh, yang kelingga ibaca. Poleri penjelasan-penjelasan. Atau penerita hata. ...ma'pah kuih roh... ...makadai... istong na... ...ia roh babanna... surugae, ...babanna langi ee... ...idik matut timpakan nyaleta... ...makutwara pemang... ...babanna ranakai... Nasabak ...na sebab na'riko ripegok ni... ...sinina pakasiwe pakasiwe yang ia... ...ma'patiwi ee... ...lao... ...ri anunaburiya pun ngalata ala... ...eh berarti... ...it ...babanna suruga, kai... Rini ni, rini ni na, iero anu, buat dingem apa tivi, Lori, bacin na panggilan, ta'ala eh berarti, riti tu ke Aleta, babana, ranaka nasaba, insyaallah Allah deh tu gagal, laleng, eh lo, betana, eh tak buka babana, ranaka nariku eh ieri ipegau eh, anu, buat dingem apa tivi, Lori asalama kenge. Tanya alam patiwi lori acilakangnya Nari ke mapaku iro Berarti iro ibalisi Iro sitange Deto nagaga Akuwasana Lupa ke bilimpi Sini ngomong masalamalabi Mapaku ni Sikira-kira iya Udah pisip peletuh keki Ditujuna alibirana ulang Ramalan Mudah-mudahan Ipahangnya si Bahamadik Yang iroh hadisak Nabi ta Muhammad Sallallahu alaihi wasallama Na wedding, rialah kuritu betangenang dorongan serikuwang ni, nari pa megai pakai siwang nari pa megai amal amal melicengiril. Na ulan ramalang, na sebarin neta buka baban na suruga, nata tututona baban naranaka, nata kancito na iro aji nasi tange de nagaaga wedding lepek lupa kebilim pilihke. Mawarii nafak berakai pengalata ala pada riddimanang. Wa billahi taufiq wa sa'ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh